Predica la Duminica a, a din Postul Mare, anului 2016, a preotului doctor Dorin Octavian Picioruș, rostită chiar de către autor. Iubiții mei, există niște demărai grabei care ne fac să nu luăm aminte la ceea ce citim la ceea ce vedem, la ceea ce facem. Și dacă nu ne odinim în ceea ce citim, în ceea ce vedem și în ceea ce facem, nu putem avea pacea și blândețea necesară pentru a asculta, a primi și a face voia Lui Dumnezeu. Pentru că voia Lui Dumnezeu trebuie primită cu inimă smerită, blândă, ascultătoare, aceste finalitățile interioare care nasc evlavie exterioră. Căci dacă nu avem zmerenie în sufletul nostru și dacă nu ne plecăm cu smerenie și cu umilință, fără margine înaintea lui Dumnezeu, în taina inimii noastre, tot comportamentul nostru exterior nu are nimic de a face cu Evlavia, pentru că Evlavia văzută și are rădăcina în suflet raportarea noastră la Dumnezeu. Și dacă noi avem Evlavia în sufletul nostru, adică o totală ascultare, și plecare și urmarea vori Dumnezeu, atunci avem și în gesturile noastre exterioare. Adică atunci când ne închinăm, când facem metanii, când citim și cântăm biserică, când slujim la altar. Pentru că virtuțile noastre sunt interioare, ele sunt frumusețea noastră. Și în măsura în care vrem să folosim pe cineva sau să ne exprimă Evlavia noastră, virtuțile noastre transpar pe trupul nostru. Adică se văd în modul nostru de a merge, de a sta, de a vorbi, de a lucra, de a scrie. Însă dacă nu avem nimic curaj și Sfânt în noi, ce se poate vedea de afară? Că suntem oameni sărași și goi de fapte bune. Căci atunci când nu avem virtuții în noi, dar le mimăm, atunci suntem farisei. O patimă pe care Domnul a osândit-o când a stat de vorbă cu intelectualii religioși ai lumii Lui. Iar fariseismul lingvistic, adică a spune din gură ceea ce nu avem în inimă, e o realitate dureroasă a istorii. E o realitate care are de a face cu prezentul nostru, dar și cu trecutul nostru, și fiecare dintre noi ne-am fudulit la un moment dat, sau poate încă mai facem acest păcat cu ceea ce nu eram. Ne-am lăudat cu ceea ce nu făceam, ne-am dat grande de la apă mică. După care am avut un gust amar, Căci în afară de o imagine falsă, în alții n-am câștigat nimic. Că ce pot câștiga mințind despre. ce pot câștiga mințind despre tine însuți. Tu nu ești mai mult după ce minți că faci multe, tu nu devii mai citit atunci când minți că citezi cărți. Și nu poți să te lauzi cu lucruri citite la alții pentru că ele nu au realitate în tine. Ele au realitate în ființa ta când tu începi să lucrezi poruncilor Lui Dumnezeu. Împlinirea poruncii Lui începe binele din noi, din noi toți. Dar pentru ca binele să înceapă în noi și să crească, trebuie să împlinim puterea noastră toate poruncile Lui Dumnezeu în același timp. Iar pentru ca să știm poruncile Lui, trebuie să citim Dumnezească, Scriptură și pe Dumnezei și pe Părinții ai Bisericii pentru că avem nevoie nu de o înțelegere, înțelegere literală a lucrurilor, ci de o înțelegere duhovnicească, ceea ce înseamnă a împlini poruncile Lui și mai ales avem nevoie să știm ce fel de realități nască noi poruncile Lui. Și avem nevoie să știm asta cu cea mai mare precizie, pentru ca să nu credem că împlinim poruncile Lui Dumnezeu, dar în realitate să fim departe de acest deziderat al nostru. Neoprotestanții, spre exemplu, apelează la literalitatea Scripturii și termină repede cu virtuțile. Pentru ei, a nu judeca înseamnă a nu vorbi și a nu gândi de rău pe cineva. A nu desfrâna, iarăși după ce spune Domnul Scriptur, înseamnă a nu dori sexual pe cineva în inima ta și a nu te culca cu cineva. A fi milosiv înseamnă a da din ale tale celor care nu au și văd virtuțile ca fiind disparate, nu spune nimic despre ce fel de urmări trebuie să aibă împina virtuțiu, adică cum se schimbă la propriu omul care le face. Și că ei gândesc mulți dintre ortodoxii noștri care nu știu că noi ortodox ortodoxi, avem o literatură duhovnicească foarte bogată în ceea ce privește înțelegerea duhovnicească a porunciului și a consecinței împinrilor în, în viața noastră. Însă, dacă citești cărții duhovnicești ale bisericii pe cele care se ocupă cu explicarea consecințelor practice ale vituției noi înșine, adică despre cum ajungem noi să ne curățim de pati, despre cum arată curățirea de patin, despre cum ajungem noi la vederea slavului lui Dumnezeu și la luminare și apoi cum continuăm zinic să înaintăm în îndumnezeirea personală, în sfințirea noastră, înțelegi că acest a împlini poruncii lui Dumnezeu acest a împlini poruncile lui Dumnezeu are urmări foarte personale, ontologice. Pentru că noi devenim alții, niște oameni duhovnicești, dacă împlinim cu adevărat voia lui Dumnezeu, adică poruncile lui. Și toți sfinții bisericii au început prin a se curăți de patimi, prin a căuta să vadă slavul lui Dumnezeu în mod extatic și să crească zini în sfințenie și în acest traseu personal. Alor de înduhovnicire au scris și teologie. Nu toți sfinții au scris teologie, dar fiecare sfânt al bisericii a trăit teologic. Iar teologia pe care au scris-o au fost despre dumul personal al sfințirilor, a fost o teologie dogmatică cu referere la dogmele și învățătura bisericii, a fost o teologie liturgică, una imnologică sau una holistică care le cuprinde pe toate. Și fără aceste explicații sfinte ale Sfinților Obisericii, noi nu putem începe și nici continua moral viața noastră duhovnicească, pentru că ei ne spun cum începe viața duhovnicească, ce se petrece în cadrul ei, cum ne transfigurează viața cu Dumnezeu. Căci viața duhovnicească nu înseamnă o viață din când în când cu Dumnezeu, ci înseamnă a trăi non-stop împreună cu El, zi și noapte, clipă de clipă. Dar pentru ca să afli despre cum începe viața cu Dumnezeu, trebuie să ai răbdare. Trebuie să înveți să rapsi, să rapsi spitele în timpul oror de slujbă, să rapsi acasă, să rapsi oriunde și să te rogi oriunde, să postești, să te rogi, să citești, să traduci, să cânți, să mergi în pelerinaje, să tocești coaste, coatele, să tocești coatele la masa de scris. Pentru ce? Pentru ca să afli în zmerenie în blândeți în cuviință, ce vrea Dumnezeu să faci și să fii. Între timp, mulți vor considera că pierzi timpul. Ei, în comparație cu tine, sunt activi și nu contemplativi. Te, te vor ironiza, te vor minimaliza, te vor exclude din cercul lor pentru apetența ta, pentru religiozitate. Însă, dacă te vei lăsa învățat de Dumnezeu prin Sfinții Părinți, prin cultul, și viața bisericii și prin lucrurile care se vor petrece în viața ta, vei ajunge nu numai să înțelegi ce înseamnă am primi porunciul lui Dumnezeu, ci și să vezi consecințele lor în Dumnezeitoare, în tine însuți. Dar pentru a ști ce înseamnă am plinit porunciul lui Dumnezeu, trebuie să citești Scriptura, să citești filocaliile traduse de Părintele Stăniloae, să citești patericele, să citești cărțile de cult ale bisericii, să citești dogmele și canoanele bisericii și să citești viețile sfinților. Acum ele sunt în română, sunt în foaie, le găsiți și online. Și pe cât veți citi ceea ce aveți în română, trebuie să vă apucați să învățați limbi străine. Engleza, franceza, germana, italiana, etc., dar mai ales limbi vechi și, în primul rând, greaca, latina și ebraica. Pentru că aveți nevoie să vă verificați cunoștințele primite în limba română. Trebuie să mergeți în cele din urmă la surse, pentru ca să vedeți cum arată Scriptura. Cum arată părinții, cum arată zluzbile bisericii, cum arată sfinții părinți în originalul grec, latin, ebraic, slavon, siriac, etc. Pentru că a cunoaște cum să ne nevoim și care sunt consecințele interioarele nevoinței ortodoxe, e problema centrală a vieții ortodoxe și nu o problemă de 5 minute. Tocmai de aceea am spus că literalismul nu ne ajută cu nimic la înțelegerea esenței Scripturii, ci Scriptura o înțelegem cu ajutorul preiubitor al Sfinților Lui. De aici nevoia continuă de a traduce noi pagini în Sfinții Părinți, căci cu fiecare Sfânt Părinte al Bisericii tradus în limba noastră crește înțelegerea reală a modului cum să ne sfințim viață. Acesta e motivul pentru care Părintele Stăniloae, Dumitru Stăniloae, și-a dedicat viața traducerilor patristice pe lângă scrisul teologic, pentru că el a înțeles că nu putem rămâne la o raportare literalistă exterioară la Scriptură și ne-a tradus pe Sfinți pentru ca să avem modul lor profund de a privi Scriptura și viața domnicească Biserici. Bisericii. Prin cărțile Sfinților, el și ceilalți traducători teologici ai secolului, al XX-lea și cei secolului nostru, au vrut și vor să ne introducă în mijlocul cugetării și al împlinirii voi lui Dumnezeu, pentru ca să ne aprinde inima de la lumina lor și să dorim și noi același lucru, să trăim cu Dumnezeu non-stop. Căci asta înseamnă viața domnicească, asta înseamnă viața biserici. Da, cărțile bisericii au rolul de a ne aprinde sufletul și de a ne îndruma pas cu pas în viața duhovnicească. Ele trebuie să devină cugetarea noastră și dacă devin cugetoarea noastră, ele vor deveni și faptele noastre. Pentru că nu vom vrea să fim goi de fapte bune, ci dacă citim ce trebuie să facem, vrem să și trăim ceea ce citim și să ne umplem cu totul de trăirile Dumnezești care sunt consecințele împlinirii poruncilor Lui. Și când spun că viața bisericii e divină umană așa și este. Pentru că cei care trăiesc domnicește în biserică, dumnezeiește, simt potrivă ca oameni și prin ceea ce le dă slava lui Dumnezeu trăiască biserica, e viața cu Dumnezeu. Că ea e divină umană pentru că ne umplem de slava Dumnezeu ca Dumnezeului nostru trăimic. Și când citim Scriptura, când citim părinții, când citim cultul bisericii ca oameni duhovnicești, le citim împreună cu Dumnezeu și înțelegerea lor de fiecare dată e o bucurie și o împlinire copleșitoare. Pentru că citim în fapt consecințele vieții cu Dumnezeu, cum arată mântuirea noastră. Tocmai de aceea, în a patra duminică din postul mare, avem ca efigie, un Sfânt Părinte pe care l am pomenit luna trecută pe 30 martie. Căci pomenirea de azi a Sfântului Ioanis Climacos, cărarul, e pentru teologia lui duhovnicească, adică pentru aceea în care ne confesează modul în care l-a trăit lui Dumnezeu și prin care și-a sfințit viața. Și cartea lui de teologie duhovnicească, practică, experiențială, se numește Scara Paradisului, care în latină se numește Scala Paradisii, pe care o găsim în română în Filocalia 9, iar în greacă și latină în PG 88. Însă Sfântul Ioanis a trei viață monahală aspră în ascultare de părintele său, pe muntele Sina Sinai, apoi a fost ales igumen al Sinaiului. Iar însemnările sale teologice sunt un mod fundamental pentru cei care se retrag în Sihie. Dar dacă alegem ceea ce ni se potrivește, ceea ce se potrivește vieții pe care o ducem, cartea lui este o lumină sigură pentru noi, pentru că el discută foarte multe virtuți ale vieții domnicești, ale vieții ortodoxe. Astfel, el spune că avem nevoie de un povățitor în viața noastră domnicească, care să ne ajute să ne vindecăm de patenile noastre. Și când vorbește despre povățuitorul domnicești, Sfânt vorbește despre ascultarea față de acesta pe care îl o experimenta în viața lui. Războaile duhovnicerii, ne spune, sunt îngăduite de Dumnezeu, pentru ca să sporim repede în virtute și ne atrage atenția ca să nu amestecăm nevoința noastră cu zava deșartă, adică cu dorința de a ne arăta viața noastră interioară oamenilor. Sfânt Ioanis numește înstrăinarea pentru Dumnezeu adânc de tăcere, pentru că în tăcerea trebuie să ne rugăm Domnului și el numește în străinarea pentru Dumnezeu dreptă mama a despătimirii. Și despătimirea e tot una cu curățirea de patim. Că știm că dorul nostru, când știm că dorul nostru pentru Dumnezeu e real. Când dorul de Dumnezeu stinge dorul de părinți. Când dorul pentru Dumnezeu e mai puternic decât orice iubire anterioară a noastră. Sfântul Ioan Scărarul ne dă și o definiție a visului. El spune că visul, este mișcarea minții care se petrece în nemișcarea trupului. Tocmai de aceea, visul are raționalitate. Însă, demonii se folosesc de visuri pentru ca să ne înșele, să ne facă să credem lucruri mincinoase despre noi și demonii zrave de șarte, ne spune: Sunt Ioan, sunt vis, ne fac să ne credem profeți, arătându-ne cele viitoare. Și, după cum vedem, și în zilele noastre, întâlnim mulți oameni care sunt înșelați de demoni, dar ei cred că au avut vedenii dumnezești, că au primit darul dumnezești, că sunt niște aleși, pentru că viața lor și vorbele lor nu au nimic de a face cu vința și cu profunda înțelepciunea oamenilor douăvnicești, care au cu adevărat experiențe experiențe mistice duovnicești. A patra a scării sunt Ioanis și ascultarea, pe care o numește Fericită și Pururea Pomenită. Ascultarea de părintele dovice și implicit ascultarea de Dumnezeu. Și pentru ca să-și fundamenteze experiența sa domnicească, Sfântul Ioanis citează adesea din Scriptură, dar dă și exemple practice de sfințenie, adică povestește despre diversi oameni care s-au mântuit. Vorbind despre pocăință, Sfântul Ioanis raru ne spune că este o extindere, o prelungire, a botezului, pentru că se prelungește în jaharul botezului. Iar noi trebuie să ne plângem toate păcatele am făcut pe botezul nostru, pentru că prin ele am încălcat făgăduințele noastre cele sfinte făcute atunci. Căci chiar dacă nașii l au făcut în locul nostru, chiar dacă ei s-au lepădat în locul nostru de satana și toate păcatele lui, ei au făgăduit acestea pentru noi că noi aveam nevoie de această făgăduință pentru ca să fim oameni noi renăscuți prin botez. Sfânt Ioan Iscararu numește pomenirea morții de moarte zilnică, pentru că murim de fiecare dată când acceptăm că vom muri, iar despre izvorul lacrimilor de după botez, el spune că e mai mare decât botezul, pentru că el ne curățește de păcatele de după botez. Când vorbește despre blândeți, el spune că este starea nemişcata a sufletului, fie că suntem necinstiți, fie că suntem lăudați. Iar pentru asta nu ne putem forța trupul pentru ca să fim blânzi. Pentru că blândețea este o harismă dumnezească, dobândită în urma curățirii de patim. Pentru că noi cu totul devenim duhovnicești atunci când ne curățim de patim, având virtuțile de binele interior al vieții noastre. Și putem continua foarte mult în acest fel, arătând cât de plină de experiență e scara Sfântului Ioan Iscăraru. Însă, dacă o vom citi cu atenție alături de multele cărțele Sfinților Părinți, ne vom da seama că nu știm nimic despre împlinirea porunciului Dumnezeu și despre virtuți, lucru care, mai înainte, părea gata, înțeles, pentru literaliști. Numai că viața duhovnicească, e spus în Scriptură și în viețile Sfinților, nu are nicio noimă pentru noi dacă nu înțelegem cu ajutorul cărților domnicești de tipul celor tipărite în filocalie. De aceea am afirmat adesea că Scriptura și cărțile părinților și întreaga tradiție a bisericii nu se pot înțelege decontextualizat, adică ele nu se pot scoate din biserică pentru ca să fie gândite în indiferență față de viața domnicească a bisericii. Un eterodox nu poate înțelege cu adevărat cărțile bisericii pentru că nu trăiește duovnicești. Înțelegeri lui sunt firave, nu-i dau încredințare, nu-l fac să se nevoiască cu adevărat. Numai când intri în biserică prin botez și ești condus în mod de un părinte ne nevoiești pe fiecare zi pentru curățirea ta de patie. Toate cărțile bisericii încep să ți se deschidă să le înțelegi pentru că Harul lui Dumnezeu e Cel care ne luminează pe măsura creșterii noastre duhovnicești, ca să le înțelegem pe cele potrivite nouă. De aceea, îl pomenim și azi pe Sfântul Ioan Scărarul, pentru că postul nostru este duhovnicesc și nu trupesc. El nu ne aduce, în primul rând, o pierdere în greutate, ci ne aduce bogăție de har și de curățire dumnezeiască. Și pomenirea Lui e după Duminica Crucii, pentru că Crucea e cea care a născut viața domnicească noi. Pentru că Crucea pentru noi e harismatică, e întăritoare în nevoința noastră, e sfințitoare. Evanghelia de azi, cea de la Marcu 9, 17 cu 2, 32, ne amintește că există demoni care există în oameni, care intră în oameni și fac să fie mulți și surzi la cele bune. Dar în același timp că demonii aceștia nu ies din noi decât numai în rugăciune și în post. E în prosephi che nistia. Marcul 9, 29, conform, biz, conform ediției bizantine, ortodoxe. Pentru că trebuie să ne nevoim pentru păcatele noastre ca nevoința să ne umilească sufletele și astfel să ne supunem Lui Dumnezeu într-o toate. Că jugăciunea și postul sunt două pensule duhovnicești, alături de multe altele, ale bisericii prin care pictăm noi icoana Lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie de fiecare pensulă și de fiecare culoare duhovnicească pentru icoana noastră, pentru că toate ne sunt necesare în demersul nostru duhovnicesc. Așadar, iubiții mei, în a patra duminică din postul mare, mesajul bisericii e acesta. Nevoința noastră trebuie să fie duhovnicească, trebuie să fie sfințitoare. Postul și rugăciunea noastră nu sunt făcute de ochii lumii, ci pentru ca să ne curățim interior. Noi avem nevoie de ele, de toate virtuțile lui Dumnezeu, pentru că ele ne vindecă interior. Căci niciuna dintre virtuți nu e pur estetică, ci ontologică. Ele ne schimbă interior, ele ne înfrumusețează cu adevărat, pentru că Harul lui Dumnezeu e Cel care ne înnoiește continuu. Așa sunt lucrurile să ne frumos pe mai departe. Să facem din viața noastră un șantier continuu deschis pentru Dumnezeu în care să lucrăm la noirea noastră interioară și așa să pășim către Paști. Pentru că Paștul adevărat e trecere de la robie spre libertate, este ieșire din Egipt, e mergere prin Marea Roșie cu picioare vesele pe uscat, e aflarea faptului că El este Domnul, că El e Domnul nostru, adică Cel care se îngrijește de noi pururea. Și Cel care se îngrijește de noi e Cel care s-a coborât la noi și a trăit cu noi, dar care se coboară mereu la noi, pentru că fără El, nu putem face nimic. De aceea să aducem slavă și cinste Dumnezeului nostru trăimic, pentru că a binevoit a mântuirea mă omenesc. Să-Lăudăm pe Dumnezeu pentru că ne-a adus într-o existență, că ne poartă de grijă și că ne mântuiește în fiecare zi. Să așteptăm de la El tot lucru cel bun și nu de la oameni, pentru că oamenii promit multe și fac puține, pe când Dumnezeu e adevărat în toate celele Lui căci lui se cuvine toată cinstea, slava și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amen. Am înregistrat această predică pe 9 aprilie 2016 și a fost scrisă în dimineața zilei de 7 aprilie 2016, o zi de joi însorită. Eu, preotul Dorin Picioruș, vă mulțumesc pentru că ați ascultat predica mea și Dumnezeu să mulțească bunătatea, înțelepciunea și luminarea Lui în fiecare dintre dumneavoastră. Amin. Numai bine!